Буйними хвилями котився натовп у городські ворота. Притиснув військо до собору, залив щерть усе дворище. Здається, ось-ось розсунеться мури. Семен Луєвич метушився в соборі, розставляв дружинників щільним колом навкруг домовини. Праворуч від вівтаря, біля південних дверей, стояла мармурова гробниця зробив їй галицький ремісник усімазнаний Миколай. Він колись для Ярослава Осмомисла таку ж гробницю з великої бриви каменю видовбав. І цю зробив, все вміння вклав сюди. Домовина міцна, віки вічні стоятиме. Багато років обтісував Миколай і неподатливу тверду брилу. І не знати було, для кого ця кам'яна постіль приготована. Довелося лягти в неї князеві Романові на вічний спочинок, з трьох боків прикрашена гробниця фігурами, висіченими по каменю, і так правно по золоту накладено, що, здавалося, ніби ці візерунки не людини зроблені, а самі виросли на камені. На узвишші серед собору поставили гробницю. Кожен, хто дивився на романа, не вірив, що мрець перед ним. Здавалося, заснув князь, стомлений походом, ліг відпочити, не роздягаючись. Ой, ти буй, Романе Мстиславичу, лежиш у вбранні своєму бойовому, Чорні кучері твої неслухняні, зачесані чужою рукою. Лежиш ти у кольчузі, воїн руський хоробрий, і меч при поясі, як перед боєм. Уже в соборі повно людей, а тиша така ніби нікого немає, розмовляють пошипки. І чернець на крилосі, Євангеліє читає собі під ніс, бубонить, ковтаючи слова. «Мамо!» – раптом лунає в напруженій тиші Данилків голос. «А де батько? Мені мовили, що він тут!» І дитина почала вибиратися на узвище по східцях. Мати підвела його до гробниці і поставила на стільчик. Хлопчик, заглянувши всередину гробниці, закам'янів. Там лежить його батько. Данило позирав то на батька, то на матір, кусав губи, заплющував очі, а все ж сльози стримав. Вирослав учив його, що чоловіки не плачуть, що Гойкові соромно лити сльози. «Поглянь!» – прошепотів Семена Луєвич Вирославові такий маленьке, а не плаче. Буде хоробрим воїном, відповів Мирослав. З вийшов єпископ, за ним попи, і почалася служба. Соборі була задуха від надмірної кількості людей, і коли густо покадили ладаном, стало, ніби вільніше дихати. Всю службу Марія стояла нерухомо і дивилася на чоловіка. Тільки інколи прихилялася до Данилка, ще міцніше пригортала до себе занімілого хлопчика. А він, побачивши мертвого батька, жодного слова не промовив. Коли проспівали вічну пам'ять, молода вдова не витримала і заголосила на весь собор. Вона вже не бачила, як накрили гробницю дашком, а припавши до східців, ридала, нікого не впізнаючи. Біля неї невідлучно була Світозара. Мирослав, поговоривши з Соцким, якому було доручено стежити за порядком на дворі, підійшов до Марії. «Тяжко тобі, знаю, сльози гори втамовують». Затуманеними очима глянула вона на Мирослава. В цю мить Семен підвів до неї Данилка. Хлопчик злякано озирався, сіпнув руку, вирвався і побіг до гробниці. Припав до дашка. Семен сказав Марії, «Вирішується доля твоя і дітей твоїх. Візьми сина за руку. Зараз присягати йому будуть». Площа від собору до княжого дому... І далі, в другий бік, аж до мурованої стіни, була вщерть заповнена людьми. Ті, що виходили з собору, проштовхувалися ліворуч, бо перед входом розташувалося військо. У перших шерегах стояли дружинники, вони були при здрої. У правій руці тримали копія, у лівій щити, мечі при поясі. Кольчуги облягали їхні дужі тіла. На головах проти сонця іскрилися шоломи. В багатьох шоломи закривали перенісся, Від цього обличчя їх здавалися ще суворішими. За дружинниками стояли рядами мечники і лучники, Піше військо, смерди князівські та боярські. Мечники були при своїй зброї, В руках тримали копія і щити, А при боці на поясі мечі. Лучники-стрільці тримали в руках луки, За спиною в них висіли тули, Стрілами. Крім луків, вони мали й мечі. У бою всяко буває. Стріл не вистачить, мечем ворога рубай. Гліб Зеремієвич тільки вийшли з собору і спустилися з ганком, оглядаючись, непомітно шепнув Судиславу. «Сила, нічого не вдіємо. Ти казав, що на похороні скрутимо шиї всім романовим псам. а їх бачиш скільки? А наші де?» Судислав, не повертаючи голови, прошепів одне слово мовчи. І боляче наступив на глібову ногу, неначе каменем ударив з розгону. Горе з цим базіколом глібом, язик у нього нимо В такій тісноті не помітиш, як підслухають, а він сипле словами дурень. Судислав бачив, все трапилося надто швидко, і з похороном поспішили хитрий Мирослав. Судислав аж затрусився. Зачекай, і хитрощі твої не поможуть. Знову по-нашому буде усіх волиняків, приведених романом під меч. Аж не втерпів Судислав, і хидно посміхнувся в бороду від думки, що вдасться приборкати волинських бояр.